Белезите на новата култура Веднъж гости от славянските страни посетиха учителя и разговаряха с него. Учителя каза Корабът може да плава свободно само когато има вода. За да дойде свободата е нужно изобилие. Съвременните хора трябва да разберат какво нещо е любовта, какво нещо е животът, какво нещо е истината. Сега те имат смътни понятия за тях. Не по липса на добра воля, но нямат разбиране. Всеки има идеята да пее или да свири, но като дойде да направи това, не може. Та да сега от нас се иска прилагане. Никога в историята на човечеството не е имало такива грамадни усилия, такова съзнание както сега. Новата култура носи светлина в съзнанието на младите. Новият живот трябва да създаде новите форми, чрез които да се изрази. Настъпващата култура седи в това. Правото на свобода да бъде достояние на всички хора. Всички народи в света са органи на божествени организъм. И всеки орган има своето предназначение. Славяните имат предназначението да бъдат носители на новата култура на братството. Някой иска свободата. Когато мечките искат свобода, тя е само меча свобода. Когато вълците искат братство, то е само вълче братство. Ние искаме братство, основано на Божествената любов, на Божествената мъдрост, на Божествената истина. Не братство на вълци и мечки, а братство на всички народи. Сегашното младо поколение иде, за да реализира любовта, от която истинският живот проистича. Младите хора имат една черта, която показва, че те са носители на нова култура. Известни белези на техния череп показват това.